Чудова нагода. За інших обставин, Бальтазар був би в захваті від такої помпезності та церемоній. Графіня Йованка сиділа боком у сидлі, болісно випроставшись і виблискуючи коштовностями на розкішному коні, такому ж високому, як вона була мініатюрною, і майже образливою неквапливістю переходила від рядів своїх військ до стоячих каменів, де в тіні велетенського смарагдового шатра на чотирьох позолочених жердинах був накритий відполірований до блиску стіл, достатньо великий, щоб зайняти центральне місце в обідній залі замку. Вона була діамантовим вістрям стріли, попереду клину солдатів і слуг, високопосадовців і вельмож, збройностів і фрейлін, вбраних у найкраще святкове вбрання. Синкель Ігнатій, зокрема, змінив свій і без того високий головний убір на інший. Він на напівдорогоцінним камінням настільки, що ворог міг би легко сприйняти його за облогову вежу, що наближається. Тим часом інша делегація з такою ж поважністю спускалася протилежним схилом, не поступаючись ні чисельністю, ні розкішчю. Вимпили лопотіли, збруя дзвеніла, сонячні промені виблискували на відполірованих обладунках і золотих нитках. На жаль, якщо блискуче зібрання – це саме та публіка, якої ви бажаєте під час свого тріумфу, то в останню чергу ви хочете, аби вони були свідками вашого ганебного приниження. Чоботи Бальтазара, відібрані у розкрадача могил, розмокли до жалюгідного стану. Його сорочка, знята з трупа, затверділа від бруду, була заляпана білячим жиром і вкрита вошами мерця. Він був голодний, немитий, випробовуючи межі фізичного та емоційного виснаження, і більше нагадував помічника-заступника-збирача гною, ніж одного з найвидатніших європейських знавців таємних мистецтв. Тож він, жалюгідно, шкандибав за графиною та її свитою крізь зовнішнє кільце каменів, кожен з яких був вищим за людський зріст, потім крізь внутрішнє, вдвічі вище, де в щілинах проростали польові квіти. Бальтазар відчував посмикування дрібних волосків. Це поколювання кінчиків пальців, оте солодке відчуття присутності сили. Тут буде не торкалося містичного. Тут безліч видів магії сягали своєї найвищої могутності – Тут сходилися енергетичні потоки землі, а межі між світами геть тончали. Колись можливості, що відкривалися тут, викликали б у нього захоплення. Тепер же він відчував лише дратівливе відчуття ненависної зв'язки папи у своєму спустоженому шлунково-кишковому тракті. Граф Радослав натягнув по води, змушуючи свого вороного здійнятися на задні ноги. На противагу його пихатості графиня Йовенка зупинила свого коня з гідною стриманістю. Обидва вельможи стали обличчям до обличчя з бродолежних боків кам'яного кільця на очах у своїх армій. Трава колихалася, шатро тріпотіло на вітрі. Пташка, що гніздилася десь серед каміння, мабуть, налякана таким несподіваним втручанням у свій мирний ранок, защебетала. Бальтазар відригнув. Кожен член надутої свити, ніби за негласною домовленістю, вибрав собі супротивника, щоб витріщатися на нього. Ігнатій зустрівся примруженими очима з матінкою у не менш пишному вбрані – Бальтазар просканував похмурі обличчя і відчув раптовий шок від усвідомлення. Він обережно смикнув батисту за рукав. Угу", пробурмотіла вона. Найбільш неуб'єнна пара засранців, яких ти коли-небудь зустрінеш. Позаду свити графа Радослава стояли Яків Торнський, ще більш кам'янулий, ніж Бальтазар його пам'ятав, і барон Рікард, ще більш молодий, ніж під час їхньої останньої зустрічі. Вампір доторкнувся двома пальцями до свого чола на знак визнання. До справи! Прогарчав Радослав, зіскакуючи з сідла, ривком поправляючи свій коштовний пояс з мечем та рішуче прямуючи до столу. Графиня Йованка клацнула пальцями. Один лакей кинувся навкарачки, щоб підставити свою спину. Ще двоє простягнули руки, щоб зняти графиню з сідла, наче маленького ангела з небес, а пара фрейлін підхопили краї її шлейфу, щоб він легко стелився по траві, поки вона плавно йшла до столу. «Вони роблять з цього справжню виставу», – пробурмотів Бальтазар. «О, це ще квіточки!» – відповіла Батиста. «Бачив би ти в мирні переговори між королевами-близнючками Франкії та імператором Бургундії. Три місяці тривали». «Ти там була?» «Нейтральним спостерігачем від Герцогіння Квітанської». Бальдазар невдоволено похитав головою. «А ти завжди мусиш бути кращою за всіх, геш?» «Я не мушу!» – Батиста скромно обмахнулася капелюшком, неслухняній кучері, загойдалася. «Просто так завжди виходить!» Граф Радослав зі стуком опустив кулаки в рукавицях на поліровану стільницю, вирічивши очі, презирливо скрививши губи. Графіня Йовенка оглянула свої нігті, зітхнула, потім владним кивком голови зустріла його погляд власною грізною посмішкою. «Чоловіча!» – прожипіла вона. «Дружину!» – гаркнув граф. Бальтазар насупився. «Зачекайте, що?» «Зачекайте, що?» – буркнув Яків. Він збився з рахунку перемовин, під час яких стояв скеля. Часто розчаровувався, коли бій заканчувався. Іноді намагався розпочати його знову. Але він ніколи не був присутній на мирних переговорах між подружжям. Барон Рікард підвів брови. «Я думав, що всі знають». «Дехто з нас не дуже чутливий до романтики», – пробурмотів Яків і дещо з гіркотою додав. «Можливо, бракує практики». «Я завжди був хворобливо чутливим до романтики», – сказав барон, коли Радослав важко опустився в крісло і сердито глянув на дружину. «А це, щось мені підказує, одна з тих ситуацій, в яких важко сказати, де закінчується любов, і починається ненависть». Графиня Йованка вмостилася у кріслі навпроти і презирливо подивилася на чоловіка, піднявши підборіддя. «Ми з Лукрецією були дуже схожі». Як кажуть, кіт і собака, але з більшим будинком і набагато більшими супутніми втратами. Стільки суперечок, справжні апокаліптичні сварки. Але примирення... Барон Рікард заплющив очі. Вона була безжальною, безрозсудною, самозакоханою змією. Боже, як мені її не вистачає? Почувся глухий стук, коли синкел Ігнатій звалив на стіл купу фоліантів у шкіряних політурках, а матінка Вінченца розгорнула величезну мапу. «У мене таке відчуття, що це надовго!» Яків склав руки, переносячи вагу з однієї ноги на іншу, марно намагаючись гамувати біль у стегнах. «Єдине, що церкви Сходу і Заходу цінують більше за справжній бій, це затяжні правові суперечки», – сказав барон Рікард. «Але подивись на це зі світлого боку». «А є світлий бік!» – вампір нахилився ближче, щоб прошепотіти. «Жодному з нас не загрожує брак часу!» День продовжувався. Сонце піднялося, тінь від шатра поповзла по траві, документи були розкладені на столі, а два священники за пекло боролися за кожну деталь. Їхня словесна дуель переривалася шиплячими коментарями графіні Йовенки, гавкаючими запереченнями графа Радослава. Обидві церкви могли вихваляти милосердя Спасительки зі своїх амвонів, але за столом переговорів вони його не надто демонстрували. Граф Радослав послав повино для себе, випив іще більше з похмурнів. Потім йому набридло пити одному, і він послав повино для всіх. Як і вмав обітницю тверезості, тож відмовився, як завжди. І дивився, як усі п'ють, як завжди. І гірко шкодував про свою обітницю, як завжди. Його похмурість не розвіялася, але врешті присутніх напруга спала. Вартові перестали стояти струнка, потім притулилися до каменів, потім розляглися на траві, відклавши в бік зброю, потім шоломи, потім почали спілкуватися і вітатися зі старими товаришами по той бік. «Якове, старий ти виродку!» – гукнула Батиста, коли підійшла до них, обмахуючись капелюхом. «Дивно бачити тебе тут!» «Батисту!» – Яків кивнув настільки, наскільки дозволила йому затерпла шия. Радий, що ти жива. Вони якусь мить стояли мовчки, дивлячись, як матінка Вінченце креслить кордон на карті, після чого Синкел Ігнатій Гнатій з огидою з руками на знак відрази. Зараз саме час сказати, що ти радий, що я живий, сказав Яків. Батиста знизала плечима. Ти завжди живий. Як ти опинився в графській свиті? Як завжди. Мене залишили помирати в одному з його возів для трупів, а потім вампір вмовив його взяти мене. Як ти опинилася на службі у графіні? О, вона моя стара коліжанка. У тебе завжди було багато коліжанок, сказав Яків, намагаючись, щоб у його голосі не прозвучало заздрості. Все ж таки пощастило зустріти одну з них тут. Тобі завжди щастить, сказав Яків, намагаючись не звучати заздрісно. Те, що ти називаєш щастям, я називаю ретельною підготовкою, здоровою обережністю і тим, що я ніколи не підставляю свою шию. Ми... «Каплиця святої слушності! Ми завжди підставляємо шию!» Яків глянув на Бальтазара, який сердито дивився на своє обпечене зап'ястя з найкислішим виразом обличчя, який тільки можна уявити. «Бачу, ти вберегла нашого мага!» «Це було нелегко. Ще пару днів я б сама його прикінчила!» «Ніхто б тебе не звинуватив!» Яків трохи стишив голос. «Якщо йому докучає зв'язка, то принцеса Алексія має бути жива!» «Схоже, не те!» Пробурмотіла Батиста. Він думає, що може провести ритуал, щоб знайти її. Ось тут, біля каменів». «Ти на нього покладаєшся?» «Який у нас вибір?» «Як завжди», – відповів Яків. «Тобто жодного». «Ми – каплиця святої слушності», – сказала Батиста. «У нас ніколи немає вибору». «Далі!» – перо матінки Вінченци шкрябнуло, коли вона перекреслила ще один пункт зі свого довгого списку. «У нас є справа про спірне пасовище між річкою і святинею святого Петра Осліпленого». Графиня Йованка випросталася. «Я хочу пасовище». «Важне світлосте. Синкіл Ігнатій провів чорнельним пальцем по списку в книзі. «Це не має значення. Можливо, всього 12 рудів землі». «Руд – стара англійська міра землі, яка дорівнює 1,4 акра». «Це має...» – графиня глянула на чоловіка. «Сентиментальне значення». Граф Радослав поставив келих. «Ми зустрілися там. На березі ростуть старезні верби». Його обличчя потроху пом'якшило. «Чарівне місце!» Графиня Йованка ковтнула. «Ти казав, що це було улюблене місце твоєї матері». «Вона хотіла, щоб її там поховали, але...» Графиня ніжно поклала руку на руку Ігнатія. «Я б хотіла це посовище...» Тихо промовила вона, дивлячись на чоловіка. «Щоб я могла зрубати верби і спалити їх до бісової матері». Її зуби скрипнули, і вона виплюнула слова через стіл. «Так само, як ти спалив моє місто, шматок тилайна!» «Спасителько, допоможи нам!» – застогнала Батиста, опустивши голову на руки. «Будьте прокляті, пані!» – вибухнув граф, підхопившись так, що його стілець перекинувся назад. «Як може чоловік помиритися з такою мерзенною гарпією?» «Будьте прокляті ви, пане!» – вириснула графіня, розцікаючи рукою повітря, ледь не врізавши по обличчю одному зі своїх охоронців. «Я не можу піти на поступки такому мішку жовні!» Вона проштовхнулася повз син кела владно крокуючи вздовж столу, в той час, як її служниці падали одна через одну, щоб зловити шлейф її вбрання. «Зберігаємо спокій!» – благала матінка Вінченца, але граф відштовхнув її плечем, ходячи навколо столу, не зводячи очей зі своєї дружини. «Ой-ой!» – пробурмотів барон Рікард, спираючись на лікті. Він лежав на траві, закинувши руки за голову і дивився на хмари. Навколо каменів незадоволено заворушилися охоронці, які залишили думки про вбивство позаду, і почали налаштовуватись на мирний день. Кулаки в рукавицях стискали руків'я, прослизали крізь ремені щитів, злегка совали клинки в піхвах. Ой-ой, пробурмотів яків. Настає момент переломний момент, після якого все може котитися тільки в один бік. Він відчував наближення насильства, як старий моряк відчуває шторм за кілька вдихів до того, як дощ застукує по палубі. "Мене задовольнить лише повна твоя капітуляція", прокричав граф, гнаючи кінець столу і роблячи крок ближче до дружини. Позаду нього один із його офіцерів нервово підняв руку в бік вишукованих військ на пагорбі позаду, готовий подати сигнал до атаки. "Капітуляція!" Насмішкувато промовила графиня, роблячи крок до чоловіка. «Ха! Я розчавлю тебе своїм каблуком!» Озброєні вассали майже непомітно підступили всередину. Беззбройні слуги майже непомітно відступили назад. «Ой-ой!» – сказала Батиста. «Ти будеш благати про пощаду!» – гаркнув граф Радослав. «Це ти будеш верещати про прощення", прошепіла графиня Йованка. Звідусіль заскриготіли зуби, пролунали молотви, стиснулася сідниці. Граф вирічився на дружину, ніздрі величезно роздулися. Графиня витріщилася на чоловіка, владно здіймаючи груди. На якусь страшну мить світ затамував подих. Потім знову защебетала пташка. Графиня Йованка схопила чоловіка за комір, а він схопив її за декоративний нагрудник. Вони міцно обійнялися і почали несамовито цілуватися, не звертаючи увагу ні на священиків, ні на челядь, ні на військо, ні на когось іншого. Яків підняв брови. Це було неочікувано не для того, хто чутливий до романтики, сказав барон Рікард, лягаючи на спину. Обидві свити колективно видихнули. Чоловіки по різні боки знизили плечима, закутили очі, мечі були відведені в бік, кровопролиття відвернено. Як я опустив руків'я меча, спробував струсити біль з пальців і зітхнув з полегшенням. Чи то було розчарування? Чоловік і дружина розійшлися рівно настільки, щоб зазирнути одне одному в очі. «Я кохаю тебе, довбню!» – виплюнула графиня. «Боже, а я кохаю тебе!» – прогорчав граф. І вони знову почали цілуватися. Синкал Ігнатій подивився на матінку Вінченцу. «Можливо, нам варто повернутися до каплиці Святої Глорії і обговорити останні деталі?» Матінка Вінченца втомлено махнула рукою. «Неодмінно!» Батиста насупилася, дивлячись на свої пальці. Потім вгору схилу на зібрані війська, беззвучно ворушачи губами. «Що ти робиш?» – запитав Яків. «Я вираховую ціну однієї людини, а також кольчухи, і барди, і меча, кінжала, коня, намету, харчів на кілька місяців». Вона зсунула капелюх. «І мені цікаво, скільки все це коштує?» «Моя дружина Лукреція одного разу пішла на війну», – замислено мовив барон Рікард. «Хоча я, між іншим, її відмовляв». Разом ми провели, мабуть, пів битви, і, треба сказати, перемогли. Але зрештою вся ця історія виявилася суцільною катастрофою. Іноді я думаю про оздоблення, яке ми могли б зробити за ті ж самі гроші, і мені стає страшенно сумно. Він підняв руку, ніби торкаючись чогось прекрасного. Там був такий гарний дамаст, який я хотів пустити на штори, у відтінку червоного, який я навіть не можу описати. А мені довелося від нього відмовитися. Він витер око кісточкою пальця. Радослав підхопив йованку, і вона обхопила ногами його стегна. Руки заплуталися в його волоссі, їхні роти зімкнулися в дуеті приглушеного бурматіння і стогонів. Він похитнувся назад, врізавшись у стіл, кілька келихів перекинулося, вино розлилося по картах. Ці двоє пішли на війну. Бальтазар дивився на них, склавши руки, несучи вогонь і вбивства в краї, про які вони мали дбати, спричиняючи незліченні смерті та руйнування. Через сварку закоханих? Барон Рікард відкинув голову назад, вдивляючись у хмари, що пропливали повз нього. І вони називають нас чудовиськами.